mou azetatsa bizitza sindikatua gara eta aldezarra bilbozarra eta san franxoaetan lan egiten dugu duela urde bete atzi ginen lanean eta osnarketa kolektibo ezberdinen bitartez klasea ikuspetik auzoboterea eta auzodefentsa antolatzeko beharra ikusi genuen. gurea bia puntua izan den planteamendua gaur egun ezlotazioa eta prekarietatea langile onbizitzetako esparru guztiak zeharkatzen ditu Eta aurregaitik soldatapeko lanetik haratago gure bizitzetako arlo guztietan dominazio kapitalistaren aurkantolatzen hasi behar garela uzte dugu. Orohar azetetik etxebizitzarekin zerikusia duten arazo ustez individualei erantzun kolektiboak ematen saiatzen gara. Egurrenkotasunean asamblea bitartez lan egiten dugu. Etxebizitzaren arazoak dituzten pertzones ez eta migrantez osatuta dagoena. Hortaz, delgurua, arazoa konpondu bitartean eta ondoren, sindikatura kaltetu giza iristen direnak asamladaren parte bihurtzea eta militante bihurtzea duguen buru. Prozesu kolektibo honen bidez, beraz, gatazka individual horiei erantzuten saiatzen gara, pedagogia eta formakuntzaren bitartez komunitate politikoa sortuz. Baina zergaitik antolatzen gara etxe bisitzaren esparruan, Gaur egun, gero eta bizi edo garen honetan esklotazioa lan arlotik aratago edatu, edatu dela ulertzen dugu. Eta goera honetan, Ezebizitza elementu zentrala bihurtu da. Ezebizitza guztiz merkantil izatua izan da, eskubide izatetik negozio izatera igaroz. Eta zer esan nahi du honek, dugonek, Ezebizitza merkatu globalean erosi eta saltzen den merkantzia bat gehiago dela. Etxe-bizitzaren arazoa, beraz, arazo estrukturala da. Dezgabetu honbizitzak oso tasunean zeharkatzen duen arazoa. Baina gainera, zapalkuntza patriarkalarekin eta kolonialarekin modu sistematikoan tartekatu eta materializatzen da. Eta zergaitik gaitik bizitzarena klase arazoa da? Soldatateko lanaren kateetara guztiz lotzen gaituen elementua delako. Soldatarik ez baduzu, inoiz ez duzu etxe bat izango. Ez ta mereziko. Etxe bat izatea eksplotatua, izatera kondenatzen gaitu. Gure soldataren erdia baino gehiago alokairua ordaintzeko erabiliz. Eta zergaitik diogu klase arasoa den hau beste zapalkuntza batzuekin tartuekatzen dela? Ba, migrantea bazara inkilina gisa bermatzen zaizkigun eskubide guzti horiek ia berehala galtzen dituzulako erroldarako eskubidea edo kontratu baterako eskubidea izaterako. Eta gainera, emakume langilea bazara, alokairua bilatzeko orduan edo jabe edo instituzioekin edo zingatazka izateko momentuan, egunero emakume giza ditugun indarkeri guztiak erreproduzitzen dira. Horregatik guztiagatik diogu ezin dugula etxe bizitzaren arazoa ulertu, dominazio kapitalizta ulertu gabe. Eta era berean ezin ditugu gure etxebizitza referendatu arazo hau klase parametroetan kokatzen ez badugu. Horregatik, etxebizitzaren aldeko borroka, klase borroka izan behar du, feminista eta antirazista. Bideo honetan gura postua etxebizitzaren arazoa politizatzea eta erradikalizatzea da. Parametro instituzionalistetatik eta existenzialistetatik kanpo. Eta arazoa politizatzeko, dominazio kapitalistaren oinarri eta funtzaren arzintzea ezinbestekoa da. Hau da, jabetza pribatua. Etzelizitzaren aldeko borrokaren azkenelgurua beraz, honen desmerkantilizazioa izan behar du. Jabetza pribatua abolitu arte. Hamaitzeko eta laburruitzeko, kapitalismoaren fase historiko honetan eta krisi egoeran, zenbat erronka dituga horretik eskuak sikintzeko eta kontraezanekatik lan egiteko unea dela zinizten dugu. Gure klasearen behar materialei erantzun kolektiboak emanez. Eta behar hauen kolektibizazioaren bitartez gure klasea antolatuz. Krisiak aukera izan hoi dira kapitalizentzat. Metaketa, valorizazioa, etekinak. Baina klasen arteko burroka suspertzeko aukera ere izan daitezela uste dugu. Gure klasea berrantolatzeko tresna teorikoak garatuz eta hauek praktikara eramateko bitartekoak sortuz. Gure apostua, beraz, komunitate politikoaren eraikuntza da. Kapitalismoak asko kendu digu, tartean komunitatea. Klase kontzientzia ez da zoiik esplotatu izatearen ondorioz pizten. Klase kontzientzia komunitate bereko kide izatearen ondorio ere gada. Lotura, balio eta etika komun bat duen komunitate batena. Horregaitik gurea klasea berrerendatzeko, komunitate politiko eta inhorri etiko komun horiek berreraiki beharko ditugu. Ez klase eksplotatu gisa antolatzeko, baizik eta langile, baizik eta klase irauntzaile gisa, egungo gauzen egoera deuseztatzen eta gainditzen duen mugimenduaren satir gisa. Gora langileen morroka.